és a fenyőből faragott tálaló szekrény, amivel amúgy leginkább a paraszti portákon találkozhatott az ember. A mahagóni parkettával borított szalomban hatalmas kristálycsillár szórta esténként a fényeket. A kandalló felett azonban, a máshol megszokott barok tükör helyett, egymáson hasaló könyvek tornyosultak. Az ötvenes évei végén járó asszony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 Csak éppen fittyet hányt rá. Legalábbis ilyen téren. Mert bár Dorotea úgy érezte, hogy nem szíveli az anyósa, hiszen az évek alatt számtalanszor hozta olyan helyzetbe, amiben igencsak kínosan érezte magát, nem volt igaza. Irma Traut senkihez nem volt negédes, de pontosan tudta, hogy kik azok, akik megbecsülést érdemelnek, és kik azok, akikre szüksége van.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 Új, nem kérek teját. Ó, mi, drága, ó, mi, nagyon szomnyas vagyok! Nem gondolnám, hogy egy kis fűsítő bárkinek is megárthat. Még hőgutát kapsz, szegény gyerek, állt Dorotea a lánya pártjára. Ugye nem bánja kedvesem, ha a kisújából szopott szakértelme ezúttal alul marad, töltött Irmtraúd az unokájának. Dorotea belesápadt az anyós szavaiba.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 Herr Hochfeld a hugával és a két fiával érkezett. A feleségét délután váratlanul leteperte valami, gyomorfájásra paraszkodik, gyengélkedik, ezért inkább otthon maradt, magyarázta Ilmtraudnak. Akkor talán jobban tesszük, ha szabadban a teraszon fogyasztjuk el a vacsorát, közölte Ilmtraud kedvesen, de ellentmondást nem tűrő hangom. Hogy ne, hogy ne? felelte Herr Hochfeld.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 Cikáztak a gondolatai, miközben keze csókolni készült. De Irmtraud, a járványügyi helyzetre hivatkozva, nem emelte fel a csuklóját. Ottó Hochfeldnél csak Doroteát feszélyezte jobban a jelenet. Ott rombaságnak tartotta. Ráadásul az anyosa a szerinte túlzott óvatosságával megfosztotta őt is a finom érintéstől. Ez utóbbit ugyan alig merte bevallani magának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 Máskor a fél karját odaadta volna ezért a jó kedvért, de most zavarta ez a nagy vidámság. A papával sosem látta ilyennek. Haraggal töltötte el az árulás.